Ці неосяжні фіалково голубі стіни вони ніби починають злегка струменіти. А вдалині, де з вивною густою смужкою лягла долішня рампа, що з неї силоміць просочується світло, там вдалині більше й більше починають розходитись складки заслони, і на жовтожарому помості. Орочисто і владно. Слава сонцю. гукаєте ви майже по хлопчачому. Довкола, немов займається дивна пожежа. Горять простори. Довкола дедалі більше і різноманітніше спалахкують веселі вогники фарб, сміються простори. Яка багатюща палітра. Занепокоївся б сам Анатоль Петрицький. І через свою мимовільну приємну схвильованість, через своє мимовільне піднесення ви ще гостріше і повніше сприймаєте довколишні фарби, довколишні звуки. Ви повертаєте обіч від тієї стежки, що біжить повз жита до далекого хутора. Ви обминаєте плантації, що укісним клином, мов той півострів у море, врізаються в яркувату, запущену, зарослу бур'янами персть. Йдете ви бур'янами, поки час без мети. На зелах, бачите ви, цвітуть вранішні роси, і раз у раз, зиркнувши на сонце, Краплини скрикують раптовим діамантовим блиском. Зела з легеньким присвистом шмуригають вас по ногах і лишають сліди такого ж бо ніжного смарагдового пилу. Десь ніби з під ваших женіг раз у раз вистрибують потривожені трав'яні коники, вибігають і випурхують якісь. Шелесливі жучки, дзвінкасті злотаві хрущики, спритні різнобарвні метелики і навкруги, що більше пригріває сонце, то більше зростає їхнє своєрідне шурхітне сюрчання. Чи не здається вам зрештою, що ця метушлива комашня хоче скласти до сонця якусь свою особливу, нечувано-снажну, Радісно у пивну хвалу. Не тонка, Многострунна гармонія. Занепокоївся б сам суворий Моцарт. Ліворуч майже зникає крило міста, Праворуч майже зникають переліски і хутори, І от перед вами щойно порушена плугом облита вранішнім рожевим світлом розлога цілина. Як у Чорному морі ті скиби, що їх струже невтомний вітрюга, так біжать ці свіжо заорані чорно-лискучі хвилі. А й справді, погляньте уважніше, чи не здається вам, що вони повільно і розмірно дихають? Чи не здається вам, що ці овали ген ген заораних вчора ланів, ці тугі в рожевих цілунках перса легідно пашать? Чи не здається вам зараз, що ця запашіла персть, ця розбурхана вчора коханка лише злегка, замріяно, млосно примружила очі і жде? Нетерпляче жде, хоч і сюди. Впало сім'я. Чи не здається вам, що в цій вранішній млості мріє вона за того дужого з металевими м'язами героя, який не томитиме довго й грубо її жагу, який прийде десь певне, незабаром, рішучий, уважний, щоб охопити її всю в свої міцні руки і без вагань, без Сутужних перерв і наддаремного нуду радісно й легко дати їй плід.